que diria la conclusió, eh? uh -huh. no cal tenir moltes coses, amb poques coses pots ser feliç. I, a més a més, no s'ha d'estar sempre rondinant i demanar... O sigui, al final de l'espetre que diem es poden plorar per moltes coses, si caus i fas mal, si estàs trist, si està... però no d'aquesta manera, no per demanar contínuament l'atenció i tot allò que volem és impossible que ho puguem tenir. I penso que cada vegada, amb els temps que corren, està prenent més vigència, vull dir que potser arribaria el moment, arribar l'hora d'ensenyar als nens que no cal tenir tot... Mm, clar, si els adults tenim l'iPhone, el, el, el no sé què, l'últim penso que el missatge que arriben els nens és el mateix però ells, per, ells, tant, el mateix. Dius, per tant, dius, per és hora d'ensenyar als, als nens, jo gairebé pel que et sento, gairebé estem sí. ensenyant als pares, eh? Pares, exacte, sí, sí. No? Nos, els nens és una excusa penso que de vegades parlem molt de boquilla i no? mm. sí, perquè els valors els valors, i penso que els valors mm, no se, mm, donen valors que potser no serien molt importants o, o no s'accentuen molt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 Mm -hmm. Evidentment estem a la cua O sigui esteu a la cua de la cua, no? A la cua de la cua, sí Però no hauria de així, no? Per allò que dèiem dels valors pedagògics ja. i per la funció social que, que es fa, no? Sí, sí, a veure, malgrat tot hi ha gent, eh, parlo de gent d'administracions, eh, que és el que, que creu que no és així i, i em consta, ho sé, perquè tenim molts que continuen apostant i que continuen trencant-se les danys perquè això sigui Vull dir, no, evidentment no es pot generalitzar però que la cosa està xunga, això està claríssim. Clar. Bé, de moment notes ens quedem amb la part positiva, que és que diumenge veniu en doncs aquesta obra que dèiem, titulada Plora miques, no farem nosaltres el Plora miques, i el Exacte. que farem és convidar tothom doncs, que s'acosti a la sala al Benis, com dèiem, aquest diumenge 18 de desembre, a partir de dos quarts de set de la tarda, per veure aquesta obra doncs, a càrrec d'actrius com l'Olga Jiménez. Moltíssimes gràcies i que hi hagi moltíssima sort. Molt bé, gràcies. Vinga, adéu. Adeu, adéu, adéu. l'entrevista Radio Tiana, serveis informatius.